що так воно і повинно бути. Прогулюючись ще чималою площею перед Смілянським райкомом партії, де проводилася обласна нарада голів колгоспів, я помітив розкішний зіл. Тепер цю машину давно вже перестали випускати, а тоді вона була мрією кожного начальника. Це авто поступалося хіба що перед зимом, величезним несерійним лімузином, що його виготовляли на замовлення республіканського та всесоюзного керівництва. Щоправда, зіл, біля якого я спинився, мав не дуже ошатний вигляд, він був захлюпаний багнюкою, але це свідчило тільки про те, що його господар приїхав із колгостної глибинки Може, це виглядає трохи наївно, але я вирішив стежити за поважним зілом, якого і у райкомі не водилося І невдовзі був винагороджений, до машини повагом підійшов не зовсім звичайний господар Незвичайний він був і своїм обличчям, і ходою, і поставою. Обличчя було поранене, мабуть, осколком снаряда. Зрубана права брова, зачеплено скроню, але око якимось дивом збереглося. Постать була дещо обважніла, бо належала не молодому чоловікові, а все ж таки в його ходій манері триматися вгадувалася довголітня виправка. «Я підійшов, відрекомендувався». «Кореспондент газети «Правда». Мені б хотілося написати про ваш колгосп». «А чому саме про наш?» – уїдливо запитав чоловік. «А, розумію, у вас моя машина привабила». Я засміявся, а вже ж брехати не буду, саме так. «Здавна повелося, який виїзд, такий господар». «Ви певні, що не помилилися?» – все ще іронічно посміхаючись перепитав голова. «Та мені вже нікуди було відступати, навіть коли б моя прикмета виявилася хибною». Я безцеремонно заліз у машину, господар сів поруч шофера і обернувшись до мене сказав «Раз би вже вирішили їхати зі мною, то відразу ж признаюся Нічого ви про наш гостя не напишете А як напишете, то все одно не надрукують До речі, давайте знайомитись Іван Якович Черненко У відповідь я назвав себе Моє прізвище йому нічого не сказало Його знали тоді хіба що бібліотекарі та нечисленні шанувальники поезії Роман «Вітер в обличчя» щойно вийшов. Читачі з ним ще не встигли ознайомитися. І досі переді мною стоїть стіна високої пшениці, повз яку ми їхали. Наша машина ховалася в цьому зеленому хлібному морі. Врожай обіцяв бути високим, та це не означало, що українські хлібороби заживуть краще і вільніше. Усі часи Україна здавала державі понад 80% сільськогосподарської продукції. По дорозі Черненко встиг трохи розповісти мені про те, як він став головою колгоспу Жовтень, що розташований у райцентрі, славній Кам'янці, де в миколаївські часи гніздилися декабристи. Щось від отих декабристів було і в Черненкові. Саме тому я й відмовився від обіду з ним у Кам'янському ресторані. Поселився в готелі і вирішив цілком незалежно дослідити незвичайну історію Івана Яковича. Він пропонував мені зіл, аби легше було об'їхати довколишні села, та я від цього відмовився. Їздив попутними машинами. Так я потрапив у рідне село Івана Яковича, Лозанівку, куди 1948 року повернувся демобілізований полковник Черненко. 30 років віддав Іван Якович службі в радянській армії, а на старість вирішив повернутися туди, де його босі ноги вперше відчули живі струни землі. Односельці відразу запропонували йому очолити колгосп, який тоді був в найвідсталіший у районі. Райком партії не заперечував, і Черненко став головою колгоспу. Я не повірив би в такі чудеса, якби почув про них від людей сторонніх. Але я прожив у Лузанівці дві доби, розмовляв із десятками людей. Бачив на власні очі електростанцію та прекрасне водосховище, яке зробило стипову Лузанівку, схожою на курорт. І не тому не повірив би, що це взагалі неможливо, а тому, що темна, занедбана Лузанівка засяяла електросвітлом. Заговорила радіоголосами всього лиш за рік. До того ж колгоспники виростили такий урожай, що їм належало по 4 кілограми хліба на трудодень. Такого тут не було ніколи. І люди вже перекидали думками, як вони використають це нечоване небагатство. Та на село впала добре відома біда. Лозанівський колгосп змушували виконувати поставки майже за весь район І коли вже лишалося у колгоспі менше, ніж по кілограму на трудодень Черненько заявив на нараді в райкомі партії «Більше не дам ані грама, бо це знову розвалить колгосп» Присутні на цій нараді голови колгоспів дивилися на Івана Яковича як на смертника